retroevolución retroevolución retroevolución o programa de chorro radio ha dicho páxara radio filispino filispino digo cara adiante cara adiante, cara atrás cara atrás, atrás escoita retroevolución retroevolución retro Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de retroevolución Como sempre aquí, en Radio a Atraveso de 93.9 da FM de Ferrol E tamén Atraveso de Internet Tamén lembrar que a radio de a Comunidade Valenciana TT Radio tamén emite retroevolución Evolución Oxe, non hai mellor maneira de descomenzar o programa que co o nuevo CD de Cibold Drive, titulado Majestic Lamp. Soon to Life é un dos catorce temas que compoñen o novo disco de Ciborg Drive, que está editado por Amuza Productions. Un estupendo disco de música electrónica donde predomina o synthpop, pero tamén hai, como a mí me gusta decir, hai momentos con son electrónico máis retro, este Reason to Lines é un bo exemplo sintéticamente moi bailable, pero que aínda así a mí persoalmente me retrotrae a os anos 80. Unha produción e unha masterización impecable, igual que o CD que ten unha presentación a mar de bonita. Recoméndo vos que vaiades a Amunza Productions a súa página amunzaproductions.com e podedes mercar o CD que como debe de terse baixo punto de vista en formato físico ainda que en diferentes plataformas que todos sabemos como Spotify Buzzcamp, etc. podes conseguilo tamén estupendo este Magic steel Lounge que xa a semana pasada adiantábamos co tema acel, pero por sorte hai moito máis como este A Place in a Time que colabora Inside s <laughs> a Time, no que colabora Inside non sei se é porque teño devoción por Inside pero este é para min un dos millores temas do álbum puro e estupendo pop de toda a vida con moi boas melodías ademais tamén hai colaboraciones neste álbume de Aireen tamén de Robert Evering, e tamén, como non, de Lau Aragón e Complex Systems. Todos eles fan que o disco teña un resultado final moi apetecible. Un disco que combina, pois, como podeis comprobar a todo agora temas instrumentais con temas cantados e imos a rematar o repasiño breve, porque non dá tempo para máis o programa con outro temazo que se chama Dancequens Estupendo este dance queens que podedes atopar no novo álbum de Ciborg Drive titulado Majesty Land Ciborg Drive que por si algún aí na non sabe non é novo nesto da música xa leva bastantes discos nas súas costas e este tal vez sexa o mellor que fixo a todo momento. Como dixen antes, temas como este Dunsquence, lembranme a esas caras de dos maxis, do estilo ítalo disco. E, a verdade, por si non queda claro, non o digo en ningún momento de xeito despectivo, ni moito menos, xa que moitas veces esas caras ve eran millores que as caras A ah, e aparte xa sabedes que gustame o estilo italo disco tamén por si alguén ainda non o sabe Tibor Drive e eh, o proxecto en solitario de Paco Butrón que dende a comunidade andaluza dende Chiclana máis concretamente ofrecenos este estupendo son e eh, Atraveso de Amuza Productions, repito, podedes conseguir o CD físico e tamén en formato digital. Como sempre, recomendo o formato físico. Espero que este disco dé moito que falar e que traspase as fronteiras do Estado e chegue a Europa, donde xa empeza a soar relativamente Las plataformas más especializadas, no sin pop. seguimos na comunidade andaluza dende Málaga a décima referencia dun selo do que xa temos falado aquí en Muelle Records un selo distinto a os demais no senso de que o seu é a música electrónica máis experimentar a de parte de veces Acas algunha excepción moi contadiña, o resto é estilo experimental. Buscar novas formas de expresión e, neste caso o novo disco, o disco de Jaula titulado Maceta é, como podedes comprobar, pura experimentación, o que non sei Por que? Pero as referencias deste selo malagueño a verdade é que me atraen moito. Pueda que sexa, porque a min moitas veces a música experimental pura e dura non me atrae de por sí, pero como os temas son curtos e concisos, a verdade é que van ganando a cada escoita. Un disco... O de jaula, maceta, que a verdade é que non é fácil de asimilar, debe de varias veces para coller, eh pois, moitas cousas que poden quedársenos polo camiño ás primeiras escoitas. Pero, dende aquí, recomendo este disco como non, como a verdade todos eh, do selo malagueño, porque as un son cortiñas, espléndidas presentacións en formato físico eh tamén se poden atopar, como non, en formato digital, pero si te gustan os sons máis experimentais, moites récords e eh, unha proposta nova, pero que paga moito a pena, como este tema acabamos de escoitar de jaula, que por cierto ten un título amar de curioso. Títulase El ratoncito Pérez sólo quiere dientes de oro. que un título a verdade que moi bonito para un tamén moi bonito tema que lembrame a obras de piano de esa ti Sincela pero que vai entrando moi ben o longo do percorrido da canción un tema sin xelo, pero que a verdad es que resulta delicioso. Este apaga la luz del bosque, como digo, podedes atoparlo a través de El Muelle Records y a súa décima referencia es esta no disco maceta de jaula. Non son moitas referencias, tal vez pensarán algúns, pero tal como están os tempos, el muelle récords arriscase neste mundo da música que cada vez está menos valorado, pero polo que sei van tendo boa sorte e, se ven non van facerse millonarios, si que polo menos poden seguir facendo esto que lles gusta moito, evitar novas propostas, propostas alternativas e que en outros sitio sería difícil que podesen sair ao mercado. E seguimos aquí, amigos, en Retrovolución, grazas a Radio Filispín a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que en 93 93.9 da FM de Ferrol podedes escoitarnos también a través de internet y eh, lembrar que también podedes descargar los podcasts, los programas salir do tema que acabamos de escutar poda, solo só pode que sexa pois un adianto a nivel mundial ou si non o é seguramente apenas ou en ningún a emisora de radio sou anteriormente tratase de un tema que o grupo sevillano con puxeron, colgaron en Youtube como adianto do que será o seu novo álbume que sairá para o ano que ven. pero este temazo de 0 a 100 aínda non saíu nin en plataformas nin en formato físico, ou sea que, repito, si non é un adianto mundial, casi casi gracias ao grupo porque foi todo facilidades para poder poñer este tema. una verdadeira gozada de Synthpop que demostra que conmutadores, en vez de estancarse, van cara adiante e que facer varios discos non significa acomodarse, non son de sempre. Este de 0 a 100, como digo, é un adianto do que será o seu disco que, a verdade, escoitando temas directos e potentes como este de 0 a 100, ten moi boa pinta. Esperemos que o disco siga nesta linea e, como pasou nos outros discos de commutadores non ou seguro que non van a defraudar a ninguén. o tempo pasa para todos e para todo parece que foi onte pero xa fai 35 anos que Depeche Maud editou o seu primeiro sinxelo que o que acabamos de escoitar Dreaming of Me que tímidamente pois daba a conhecer ao grupo ainda que sendo un moi bo tema de sinpop non sabíamos detrás de este sinxelo o que nos agardaba. É verdade que neste primeiro sinxelo, o igual que tamén fai 35 anos que editaron o seu álbume Speak and Spiel, o sinxelo predominaba e que ainda era Vince Clark o facía me irán de parte dos temas. Despois marchou para formar os míticos Yasu actualmente sigue en Era Sur e Depeche como grupo e incorporando a Alan Wilder pois foron cara a outros sons estilos electrónicos pero este primeiro sinxelo o igual que o álbum Speak and Spell es eh, un referente del synth pop mundial. The false the question answers no circulating new life new life operating generating new life Este maravilloso new life foi o segundo sinxelo e foi como eu coñcin a de pe moth lendo pois nun suplemento pequeniño que viña en un periódico fai moitos anos falaban deste novo grupo que estaba dando que falar no Reino Unido. Viña catalogado como New Romantics, pero a verdade é que pouco tiña que ver puro e simple tecno -pop, ou o core sin-pop, mas o termo é o mismo música sintética con sons pop que non é outra cousa que tecno -pop ou sin-pop. Pero este tremendo tema New Life Eu, cando o escoitei a primeira vez, quedei sorprendido. Música electrónica, ritmos distintos ao que eu estaba acostumado a escoitar e unha delicia de tema, incluso a portada un home salendo de un ovo xigante, era distinta a que saiu no mercado inglés cousas, detallinhos que a moitos pode que te importen pouco, pero a mellor a outros sí si que te gusta saber. A partir desde aquí, despois viría vería, o super éxito a nivel europeo como foi Just Can Get Enough, que non por escoitada deixa de ser un tremendo tema. No álbume Speak and Spiel había moitos máis sons efectivos, sintéticos, bailables e, por que non decilo, moi modernos para aquel entón. os temas que aparecían en Speak, en Spill o álbume o primeiro álbume de Depeche Mode que cumpriu xa este ano 35 anos dende a súa publicación o único donde estivo Vince Clark o resto é historia máis sendo tal vez o disco máis distinto da discografía de Depeche Mode porque, como dixen antes, Vince Clark era o que fixo a meirán de parte dos temas. Non deixa de ser un excelente disco duns rapaciños que apenas chegaban en a meirán de parte dos casos aos vinte anos, pero que tiñan moi boas ideas como abusaron ao longo das súas carreiras que aínda seguen en activo Vince Clark con Erasur e Edgahan Fletcher e Martin Gore como Depeche Mod que parece ser que van o que ven editarán novo traballo. amigos O tempo non dá para máis 60 minutos e todo o que temos Así que despídome de vos con este tema pouco coñecido de Italo Disco Cousiñas que xa sabedes que gusta me poñer de canda en vez Para que escuitedes un poquinho da música Italo Que non foi tan coñecida ou de moitos outros estilos tratase de ado in the night de Mr. Mr. nada mais lembra de que estuv chedes descriando revolución aquí en radio philippin a travésso de 93.9 da fm de ferrol que podedes scripta nos a travésso de internet ou descargas os podcast cando vos que irades e que a radio da comunidade de valenciana en de internet de T-Radio emite tamén retroevolución nada máis unha aperta e dica o próximo programa amigos.